Vi får lidt sol i dag, men i løbet af dagen mere skyde fra vest, og især i de vestlige egne, lidt regn. Svag til frisk vind fra sydvest og vest, og fra 18 til 23 grader. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Danmarks Røst med programlederen Michael Jallving.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 Idag ska vi prata med bara en gäst på telefon. en person som är varnadvarig i opposition i den svenska kulturdebatten. Han skriver böcker om döda via män och andra historiska ämnen och kliniker om allt som händer i de levande av mumiernas landet Sverige, det praktiska grönlandet till Norge, Finland och Danmark. Vår gäst på telefon är en del av etablissemanget eller Gudrun schumann så säger han själv. Den øvre middelklassen fra inderstaben i Stockholm. Det har han skrevet i Ingen mindre end Aftenbladet, den højeste katedralen for den politiske korrekthed i Sverige. Dagens gæst medvægger også til andre tidslinjer og tidskrifter, som f.eks. Access Magazine og Affærdsverdenen. Han skriver även længere artikler i månedstidningen magasinet. Han jobber det tidligere även på Svenske Dagbladet, da han under en periode var bidrætende politisk redaktør og han medvækker regelbundet i panelen i TV4s samt i Sveriges Radio P1. Dagens gæst er ingen typisk dissident, men han holder fortfarande på med sin helt, helt egon eller og stil opvinkling og af verdensgang. Jeg læser hende med stort interesse. Nyligen skrev vores gæst i anledning af Danmarks røst. Jeg ved, at dansker tager mod griser. De kan være jovenistiske idioter, men det er svensker hele tiden, uden ens at begribe det i sin prudentlige selvgodhed. Iblant måske til at med en svensk lytte på sine instinkter, även om det indebærer landsforræderi. Vi bjør ind Johan Hakelius, for det var han, som skrev så om det nødvendige landsforræderi. Vi ville gerne bede om at uddyber sin analys af debat i Sverige og forklare, hvorfor det med hans ord findes et typisk svensk paradoks i centrum af diskussionen. På den ene siden er svensker ekstremt selvcentrerede, men samtidig er de veldig uvillige at offentlig skilje sig fra andre. Lever svenskerne et dubbelliv? Gilder de virkelig en ulike? Eller er det bare et bekvemt slogan?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 Alltså sms till nummer plus 45, 42, 600, 24, 7. Välkomna Johan Hakelius. Tack så mycket. Vad bra du ville medverka här idag. Ja, jo, nej, det gör jag så gärna. Jag skulle helst vilja vara på plats, men, men jag sitter och håller på och försöker... Skriva klart en bok, så lite upptagen, annars skulle ja. jag gärna åka över bron. Ja, får, du, får, vi, får vi höra vad boken handlar om eller det kvar i en hemlighet? Ja, nej det är ingen hemlighet. Nej, det, ska bli en, det kommer i hösten, en, en, jag har skrivit ett par böcker om brittiska excentriker och nu ja. kommer den till i ungefär samma genre. Så att det, det är inte särskilt mycket svenskt utan det är nästan bara ja, brittiskt och engelskt. Ja, okay, okay, hvor spændende. Vi skal pratte om dine karakteristik af den svenske offentlige debat, og hvilke drag som prægler den. Men først skal du bare mm. høre, høre uh, humor, der findes mennesker på Facebook, som længter efter at få høre, hvad du, hvad du sagde. Barbro Bergner, hun sagde på Facebook, uh, Danmarks Røst, sagde hun, kyl, jeg skal lysne, Johan Hakelius er en favorit. Emily Lønberg, åh, oh, hvor spændende, det må jeg lysne på. Magnus Bama, bra, rock on. Ramona Fransson säger, intressant. Hakelos har en mycket stil i klädstil och skriver ibland intressanta och roliga kröniker Så det ska bli kul att höra vad han tycker om och vad du vill prata om. Jag tänker att det kanske är för att du går med flygare att, att uh, hon, uh, hon gillar din klädstil. Ja, det är svårt att förmedla i radion kanske. Men, men, <laughs> men jag får... Nej, just nu är jag inte så vacker men det behöver jag inte berätta. Nej, det behöver du inte Ja, men alltså, la oss gå rätt på sak. Du har till exempelvis äh, jämfört Sverige med Japan. Ett mm. land äh, där social etikett och kulturella normer spelar en mm. väldigt stor roll för det sociala hierarki och sammanhang. Vad menar du egentligen med denna jämförelse mellan äh, Sverige och Japan? Ja, men Det finns ett drag som är ganska nästan identiska tror jag. Mm. jag jag är ingen stor expert på Japan men, men, men tillräckligt för att ändå förstå att Japan är ett samhälle som där så att säga, den offentliga arenan är, är ceremoniell egentligen mm. det är, den, den, man, gör, man utför vissa ritualer offentligt och de har inte så mycket att göra med vad man egentligen känner eller tycker eller, eller så utan man gör det på ett visst sätt det är lite grann som du vet, det finns en här Speciellt japansk teater på nåteater som heter som är helt rituell. Man gör så att säga, genomför vissa typer av, av rörelser och handlingar eh, och, och det så att säga, själva teaterstycket. Och lite grann så eh, i är den offentliga diskussionen i Japan tror jag, och, och det stämmer ganska bra på Sverige också. Det finns ett offentlig, offentligt rum i Sverige som är ceremoniellt i första hand där man genomför vissa ritualer. Och sen ja. finns det så att säga, en privat svärdom. Men eh, vilken typ av ceremoniella handlingar och rum i Sverige? Vad tänker du på specifikt, konkret? Jag tänker rätt mycket på det här som, har, som, som är lite grann i ett tema. Alltså, vad, vad är tabu i Sverige? Vad kan Vad Eh, vad är det okej okay att säga utan att man så att säga råkar illa ut eller stämplas som, som avviker och så mm. och eh, det har ganska mycket alltså offentligheten i Sverige har ganska mycket att göra med att man ska markera tillhörighet så att säga, jag är en del av, mm. av rätt grupp eh, och det finns både så att säga något sånt här eh, ska jag säga gammaldags bondesamhälle över det där, att man inte ska sticka ut eller sticka upp va? Mm. Eh, men det finns också något ganska snobbigt aristokratiskt i, alltså i Sverige tror jag i grund och botten är en väldigt, ett väldigt aristokratiskt land och då menar jag inte att, att massor med människor är adelsmän utan det jag menar är helt enkelt att, att, att svenskar har en, en förmåga att bedöma folk och döma ut folk eh, på ett ganska lösa grunder och ganska lätt. Mm. Ja, för i Danmark och Norge, där, där säger vi att vi har jantelagen. Det är ju mm. inte aristokratiskt, tvärtom. Nej, det, och det kan man väl säga, men det finns en, alltså det finns en, det, som gör det, lite, det som jag menar att det, som gör det lite aristokratiskt det är att det finns en finhetsfaktor i det här också. Det har liksom att göra med, mm. ett, låt oss uttrycka det så här, det, det har liksom li, lite grann att göra med vett och etikett snarare va? Ja. Om man, ungefär, det är ungefär samma sak som använder du rätt kniv och gaffel när du sitter och käkar va? Mm svenskar är väldigt känsliga för när folk använder fel, fel kniv och gaffel om man säger så i den offentliga debatten det ska liksom vara man ska äta på ett visst sätt och med, med rätt bestick och föra sig på ett sätt och säga rätt sak annars gör man bort sig ja. och gör man bort sig så, så så blir det inte det någonting som är en utgångspunkt för att man talar med personen och frågar fråga varför tycker du så, varför gör du så utan istället talar man om den personen och säger den där personen gör fel uh, och det så att säga det är där ligger det här finhetssaken som, som går utöver uh, jantelagen mm -hmm. Men skillnaden är väl också som du har antydat att i Japan där vet man att, mm. att samhället har en viss ceremoniell karaktär men så är det inte i Sverige Alltså det där tycker jag egentligen är det mest intressanta med Sverige. Som, som, och Jag kan inte påstå att jag har tänkt färdigt om det. Det, det finns mycket roter där. Men jag har den här distinkta, väldigt tydliga känslan av att, att det som är problemet ofta i Sverige är att, att vår svenskarnas självbild är så felaktig. Vi tror att vi är någonting helt annat än vad vi faktiskt är. Mm -hmm. Och att det är där mycket av de här problemen skapas. Um, men ta en sån här sak som öppenhet. I meningen hur lätt det är att komma in i det svenska samhället om mm. det inte är svenskt, om du mm. kommer utifrån. Eh, ja, mitt intryck är ju att det är väldigt svårt att göra till exempel i Japan eller Finland. Va? Eh, mm. Men japaner och finnar vet det. Eh, och det, De har dragit en del slutsatser av det och de kan man tycka om eller inte tycka om. Men... men men till exempel Finland har inte bott särskilt mycket flyktingar till exempel, och det beror antagligen på att de vet att de är bra på det här mm. eh, svenskar är övertygade om att de är jättebra på det här vi är övertygade om att det här är ett av världens mest öppna länder och, så där. och, och det finns ju eh, det finns ju saker som talar för det att vi liksom har varit en liten exportberoende ekonomi länge och så där. det finns massor med sådana saker det finns ett stort inflytande av utländska invandrare sedan ja, 14-15 tal och framåt mm. Men i grund och botten är Sverige ett slutet på Och det är det som gör att det blir så märkligt när vi inbillar oss att vi är väldigt öppna. Och sen visar det sig när folk kommer hit och försöker vara en del av det här samhället att det är väldigt, väldigt svårt att komma in. Mm. Vi är mycket sämre på att integrera folk, till exempel på arbetsmarknaden, än vad ett land som England är, som ju de flesta tänker på som... som ett ganska stenhårt klassamhälle och i den meningen svårartat. Men jag tror att England på många sätt är mycket öppnare än Sverige. För man vet, så att säga, var gränserna går där. Och britterna har ingen märklig självbild. De vet ungefär vilka de är. Men svenskarna har ingen aning. Johan Hakiljus, är det därför att du är fascinerad av brittisk kultur? Och du skriver böcker om dem igen igen? Ja, ja, ja det, det är väl det är väl en del av eh, det är väl en del av av, av, av kanske jag har just den biten jag tycker faktiskt för att av över allt det var allt det var. Ja. du, du pratade om, om, om tillhörighet som mm. en, som en um, mycket stark uh, samlande uh, kraft i Sverige uh, mm. du pratar också om att det finns en mycket stark uh, kult av rationalitet i Sverige en ja. rationalitetskult. Vad menar du med det? Men det menar jag att alltså det är ju inget fel i att vara rationell. Så att, det är inte så att jag menar att, att, att det är nej, fel nej. att tänka logiskt och så. Men, men alltså alla, det finns ju olika arenor, så att säga, olika scener i, i, i världen och livet. Och på olika scener så passar så att säga, olika. Ähm, Olika metoder. Rationalitet är en sån här scen. När alltså man ska lösa ett problem eller diskutera ett, eh, genom någonting som, som behöver lösas. Eh, men sen finns det så att säga en värderingsscen också. Om vi säger så. Alltså man måste tycka någonting. Man måste ha en, en ståndpunkt om om man tycker det är rätt och fel. Och, och det där är ju sån här gammal filosofisk... Eh, sanning. Att bör, det vill säga hur någonting ska vara, följer inte hur är, alltså hur någonting faktiskt är, utan man måste ha en värdering, man måste lägga till någonting. Mm. Svenskar har svårt med det där, alltså svenskar <hör> eh, i allmänhet, Nu alltså allt det här blir väldigt generaliserat, ja, ja, men det är det en ja. poäng med det. Eh, svenskar har svårt med det här därför att de anser, eh, det finns en allmän idé om att det finns att det går så att, säga, att fastställa vad som är rätt va? mm -hmm. inte vad man tycker det är, är, är riktigt eller bra utan vad som är rätt mm -hmm. och det är det här som också som jag tror leder till att alla åsiktsskillnader i Sverige i någon mening uppfattas som problem mm -hmm. alltså, alla debatter i Sverige drivs av olust snarare än av lust ja, vad vill du säga alltså Ja, det, och det, det beror ju på det här att, att, att det, någonting är fel om man inte ens är. För då är det någon som inte har förstått fakta. <laughs> ja, det är okay. någon som inte... Och, och det är därför också alla svenska politiker älskar informationskampanjer. Så alltså, fort mm. folk tycker någonting som, som de inte borde tycka då ska det till informationskampanjer. För om alla bara får veta rätt sak, då kommer de att tycka rätt sak också. Det, det är en svensk uppfattning. Ja. Så det är uh, uh, uh. Beroende det av det så så finns det du också så säger du man man man får aldrig skratt när man vill vara seriös det roliga kan aldrig vara seriöst och viktigt är det nej. så är det så i Danmark skrattar skratta vi hela tiden ja, jo, ja men, som, som du var inne på tidigare jag håller på mycket med bitterskultur så där är det ju snarare så att att om man överhuvudtaget ska få någon att lyssna på en- då måste man vara underhållande, så att säga. Mm. Oavsett om man har en viktigt för ja, ja. Men Men alltså jag, jag, min upplevelse är att det där är ganska tydligt. Det kan ju bero på att jag har blivit... Uh, um, alltså jag började ju på Svenska Dagbladets ledarsida- och det var, fanns väl roliga inslag där också- men det var kanske uh, mindre av det och mer av allvar. Uh, och sen har jag ju medvetet sökt mig till friare former där man kan vara använda mer av humor och satir och, och, och ironi och sånt här mm. Mm. och min erfarenhet är ganska tydlig det det är ju det att, att äh, om man börjar skriva på ett sätt som är komiskt eller underhållande då förutsätter de flesta att det finns liksom inget, äh, det kan inte finnas något, något intressant eller viktigt innehåll i det och, och det, det mål har hänt, det kan man väl leva med. Jag, jag lider inte så mycket av det egentligen. Det kan ju bero på att jag har blivit mossigare eller mosigare i huvudet också. Jag kanske skriver sämre. Kanske inte har något innehåll. Det är möjligt, det är svårt att bedöma. Men eh, det som är mera störande och som gör att det hela blir lite outhärdligt ibland det är att man också drar den motsatta slutsatsen. Att allting som är tråkigt med nödvändighet måste vara viktigt. <laughs> Och det, är där, det där är svenska mästare på. Va? Ah, det är, är komiskt. Tar... Det är ju komiskt i danska. Ja, det är... ja. <laughs> ja, och det är ju väldigt märkligt, det är inte det? Att, att, att, att man tror det. För att det, mesta som, det mesta som är tråkigt är ju faktiskt bara det. Det är ja. tråkigt. Det är inget annat. <laughs> Så altså svenskere kan være ret for at dele ud sine årsigt, og de, de holder på med at fremstå rationelle. Du pratar mm. også om, at der, der findes et totalitært drak i svensk kultur. Det er jo ganske oh. voldsomt udtryk, totalitært. Oh. Jo men det ligger i det här det följer egentligen av det här rationalitetstroendet man, tror man att det alltid finns någonting som är rätt och att det inte handlar om att man kan ha olika värderingar och olika synpunkter och att det är helt okej okay, utan om man tror att allting är rätt då finns det ju liksom bara ett svar mm. och det där ligger så att säga, det totalitära, det följer det följer liksom av, av, av den här rationalitetskulten och Sen ska man ju inte överdriva det där. när är inte inte ett totalitärt samhälle i, i formell mening. Så är det ju inte. Och, och jag tycker också... Alltså det är lite grann ett tvegat svärd. Jag, jag har inte lyssnat så mycket på er. Men jag kan tänka mig med kännedom liksom om den här, hur den här typen av debatter brukar föras i Sverige när den mm. börjar så att, mm. Det finns ju så att säga den andra sidan också. Svenskar som då känner behovet av eller känner sig nästan tvingade att någon gång säga ifrån och säga emot vad som är så att säga, den, den redertagna uppfattningen. De blir oftast eh, arga därför att eh, det blir debatt då. De tycker att det är hemskt att de ska behöva stå ut med att att, att, att, att eh, att, att, att de blir kontroversiella. Mm. Och här finns det ju att säga... Där, där är ju andra sidan av att tvega det Och Å ena sidan så finns som en ganska utbädd självcensur. för att folk vill inte var kontroversiella. Och, och, och å andra sidan då så, så, så när folk välkänner sig tvingade och vara det, då tycker de är väldigt obehagligt. Och, och här tycker jag att det gnälls lite väl mycket i Sverige bland svenskar som, som ändå har någon slags ambition om att tycka annorlunda. Att så fort de tycker det är annorlunda så, så blir de ifrågasatta och utfrysta. Och så. Jag menar... Det, är väl bara, det får man vill köpa. Så om, man, om man påstår någonting som är kontroversiellt eller går, går på tvärs med vad många andra människor tycker då måste man ju vara beredd på att man får ta den diskussionen. Sen håller jag med om att det finns i svensk kultur eh, en, en, ett, ett väldigt starkt drag av att, att eh, inte vilja debattera utan bara så att säga, skilja ut folk och, och, och göra dem orörbara. Men man måste samtidigt då, det värsta sättet att lösa det på- det är att vi börjar prata mer fritt och att vi faktiskt står ut med- att vi då får uppfattas som kontroversiella och få stå för det. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio 24 Ek, eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, vi, du lyssnar till Danmarks röst som idag har- har Johan Hakelius med på telefon fra Skåne, Sødra Skåne, tyngde ja. uh, Og du plottar Johan Hakelius, du om, om det det totalitære drak i svensk kultur, men man, man stod jo frage og sagde, altså, du har jo ingen problem at komme frem med dine årsægter og analyser og din ironi og din humor. Altså, uh, du, du, får, du blir ändå alltså du, du har ju succé, du, du fungerar mitt i den politiska korrektheten på, på Aftonbladet. Var problemet egentligen? Nej men alltså, jag tror att, man skulle kunna säga att jag har tur, men jag tror inte att det är så enkelt. Alltså det, jag, jag tror inte att det är särskilt många som blir stoppade, utan vad det handlar om... I första hand är ju självcensur. Alltså. Det, mm -hmm. det, det, det, det är, så att säga, det är den absolut största delen av det. Och, och den självcensuren är ofta, direkt, tror jag, ganska omedveten. Den handlar helt enkelt om att det finns så att säga, en, en läggning hos de allra flesta svenska att man vill inte vara annorlunda. Och därför så föds aldrig riktigt den tanken. Och, så att, så att, eh, det är väl det första. Sen är väl det andra, kan jag ha då flera olika. att, att, så att, säga, att, att jag har inte några problem att försöka mig på, på det jag gör. Jag uh, tror att jag kan ha flera an olika anledningar. Och, och, och, Ett är väl att jag har jobbat med det här ganska länge. Jag vet ungefär uh, hur jag kan sätta ner fötterna utan att trampa fel. För nästa uh, till <skratt> du, att vet, du vet det när du sitter vid skrivbordet vid din, din dator så vet du vilka ord och, och uttryck du inte ska, ska bruka, använda. Är det så? Ja, alltså man vill ju, alltså här är det man vill ju. Uppnå, när man skriver en text, det är ju ingenting konstigt med det här. Och det, ja, det handlar inte om självcensur, utan det, det handlar om att när man skriver en text har man en publik. Och i den publiken vill man gärna uppnå en effekt. Och då väljer man ju ord och, och formuleringar på ett sätt så det ska bli som mest effektivt att göra det. Ja, men du, det, du, du skriver ju och... ganska provocerande också. Jo, jo jag visst. Alltså det, det, det, det är ju där själva finessen ligger, va? hur man kan göra det här, hålla sig så att säga, på rätt sida om de, de, de, de linjer som är rimliga och, och, och ändå upprätthålla, och ändå kunna va, säga någonting som inte är alltför utvattnat. Och det, det är ju liksom det som är, är tricket. Och det, alltså det är ju lite grann en ja, men det är ju en. en ja, utan att överdriva för mycket så är det ju lite grann en konstart. Och det är inte alla som, som behärskar den. Så det är väl liksom ett, ett skäl till att fungera. Ett annat skäl är ju rätt uppenbart när det gäller Aftonbladet. Alltså jag har väldigt goda kontakter med Aftonbladet. har haft det under, ja det är väl mer än tio år jag har skrivit den. Mm, mm. Eh, och, och har aldrig upplevt... Eh, Alltså jag är, ju, jag är ju nästan aldrig där. <laughs> Just det. Men, men, men jag känner ju folk där och, och jag har liksom aldrig känt mig utmobbad där egentligen. Men det är klart att jag förstår ju att ett av skälen åtminstone till att jag skriver där det är ju att Aftonbladet är intresserade intresserad av att, att vara en ganska bred tidning för de är den största tidningen i Sverige. Och de, jag finns så grann som ett högre alibi. Det är, ja. det är alibi är väl väldigt bra och... Det är som... ja, det är en, en, jag är en onkel Tom för Aftonbladet på, på mm, sådant vis. Mm. Men jag har inget problem med det. För att jag når ju en stor publik och, och eh, som sagt, jag har verkligen ingenting att klaga på. De har varit väldigt eh, vänliga och generösa jag har aldrig stoppat någonting jag någonsin har skrivit. Så att ja, men det finns ingen sån. Eh, så, så det, det är, är självcensur vi, vi snackar och vi pratar om. Alltså den här omed, omedveten, eh, säger du. Då är den mm. ju också ganska svår att bevisa eh, eller efterpröva. Ja. Det är något som liksom bara finns i, finns i, i luften, eh, något i, ja. i, i själen, en, en stoppkloss, ja. en, en brems som, som hindrar att många eh, svenskar liksom vågar eh, gå in i den här ja. den, den, typen av debatten som du, som, du, som du längtar efter. Är det så? Ja, jo, nej, det är ju odikbart och det är väldigt svårt att liksom sätta fingret på. Och det är dessutom så att när det inte handlar om, alltså när det handlar i första hand om om självcensur och, och någonting som kanske är ganska ro, djupt rotat i någon slags nationalkaraktär om vi nu ska använda den typen av uttryck mm. då, då är det ju så att det är inte ens, eh, det är inte ens så att, att man nödvändigtvis måste se det som ett problem det är bara ett faktum det, är liksom, det här är vad den svenska kulturen efter några århundraden har fött fram på gott och på ont, det finns många goda sidor där. Mm. men den goda sidan av det här är ju att vi är ett samhälle med, med en väldigt stor tillit till exempel. Det ja. är ett samhälle där, där vi har haft mycket samarbete mellan olika grupper i samhället istället för att ha revolutioner och konflikter och uppror. Så att det finns ju liksom både goda och dåliga sidor av det här. Men för mig är det ju frustrerande. Jag tycker att det är en, eh, en frustrerande hållning och jag tycker jag tror dessutom att, att i ett, det samhälle som vi nu går in i, alltså, de här moderna samhällena som är mycket mera mångfacetterade och mindre likriktade, så tror jag att det här är ett problem. Så då kommer alltså att finnas en, en konflikt mellan det gamla, den gamla bondkulturen, den svenska bondkulturen och den, den nya som vuxit fram, den, den mångfacetterade verkligheten där det finns ja. computer, åsikter överallt, alltså där är å, åsikter på, på hela, på hela sänderfladen, på alla kanaler på, mm. på, på, på Twitter, på Facebook, alltså åsikter mm. Det finns ju överallt, så hur kan man kontrollera dem? Nej, alltså det? Nej, det är ju precis det som redan har hänt. Och, och det, på något sätt så det kan det verka lite märkligt eftersom som, så att säga, det moderna samhället kom ju för länge sedan till Sverige. Va? Men, men då måste man tänka på att liksom den första vågen av modernisering... Var, kunde, där kunde man bygga egentligen på bondesamhället. Alltså det man gjorde var att ta bondesamhället eller bruket och så gjorde man det större. Man byggde stora industrier, man hade saltskyddsavtal som ju, i praktiken var samma sak som en överenskommelse mellan bruksarbetarna och brukspatronerna. Ja. Man kunde göra allting av det här som fortfarande innebär att man hade ett, ett en, väldigt enhetligt och i någon mening slutet samhälle. Det går inte längre. Och, och då uppstår ju de här konflikterna som ibland kan bli ganska obehagliga så att säga, mellan önskan om att ha ett, ett sammanhållet och, och enhetligt samhälle och den här fragmentiseringen och splittringen som, som blir när när det inte längre när samhället i övrigt inte längre ser ut så. Ja, man brukar ju säga att Sverige blir blev, blev moderniserat som ett industrisamhälle. Mm. Inte som et, uh, et, uh, et landbrukssamhælde, og det var det mm. mellem mell mell Sverige og Danmark, mm. og, og, og, og der, der begyndte man altså med denne, denne ceremonielle ritue rituelle opbygning, også dem, dem kompromis mellom, uh, olika, uh, og også dom domme kompromiserne mellem ulige samhælsinteressen, Det, det var, der, der var det, det, det var det særligt svenske. Men der, der kommer der kommer, der kommer findes et chok på et tidspunkt. Nu lever vi i, hvad man bruger at kalde et postindustrielt samfund. Mm. Og der, der kommer altså, du forventer, øh, du forventer et, et chok. Altså, svensker må ligesom bryde ned den rationalitetskult øh, for at håndtere øh, fremtiden. Er det så? Vi ja, det är en helt eller så ja ja jag visste liksom exakt vad som krävs för att det ska lösas på bästa sätt- så, så äh, skulle jag skriva det. <laughs> men men äh, jag, tror, ja, jag tror att det finns ett problem här ja dels har att göra med det som du säger alltså det postindustriella samhället att det ser så annorlunda ut. Men det har kanske framförallt att göra med eh, det här som jag var inne på tidigare. Alltså att, att svenskarnas eh, skeva syn på sig själva. Eh, det som inte går tror jag, i det här postindustriella samhället som kommer att vara ett väldigt problem det är att, att fortsätta ha den här självbilden som är så konstig och skruvad och som i vissa delar är som i vissa delar är, alltså den direkta själv, själv är i vissa delar den motsatsen till vad som faktiskt är sant, va? som man har att göra med det här med öppenhet och sådana saker. Och, och det kommer inte att gå. Man måste veta vem man är i det här postindustriella samhället för att det kommer att avgöra vad man har för möjligheter vad man kan göra för någonting med, med säga, sin kultur och, och sin, sin, ja, sina liv. Va? Um, det är där jag tror... Alltså egentligen är det väl det. Om jag, skulle, om, jag skulle försöka, om jag tänker högt nu och skulle försöka sätta finger på vad jag tycker ja. skulle vara viktigast i Sverige så är det precis det här. Alltså, Sverige behöver gå i terapi. Sverige behöver få en bättre bild av sin egen identitet. Det, det tycker jag. Det är inte i första hand det att man måste ändra en massa saker. Det är inte i första hand det att, att, att, att så många saker i den svenska identiteten är oförenliga med ett modernt samhälle. Jag tror många är fullt föredliga vi måste få en bättre bild av vilka vi faktiskt är. Vi kan inte mm. hålla på och inbilla oss att vi är något annat än vad vi faktiskt är. Sverige, svenskarna måste gå i terapi. Sverige måste gå i terapi. Men vem ska vara terapeuten då? Ja du, du har ju börjat här. Ja, vi börjar här. Jag, jag, jag vet inte, jag vet inte om, om svenskarna accepterar en dansk terapeut. Men det är inte en utmärkt början. Sikkert inte, nej. När vi i Danmark äh, diskuterar äh, de som blir stängt ut- som afveger i Sverige. Der pludser vi veldig mykket om om Jeg ved, at du mm. også har skrevet om om dem, om det partiet. og mm. kan du kan du, kan bede det liksom, altså er dem er liksom eksemplet Altså det, det det ypperste eksempel på hvad skal man sige behandlingen af afveger i Sverige. Ja, blir alltså det är ju aktuella exempel i varje fall. Det, det är det ju. Alltså, när nydemokrati fanns för några år sedan så fanns det ju så att säga, ungefär samma tendens. Eh, eh. Nu är det ju så att det finns, det finns, det finns skillnader mellan de här olika partierna. Och, och det som gör Sverigedemokraterna rätt speciellt och som skiljer dem från många andra, eh, eh, ska vi om vi kallar dem för högerpopulistiska partier lite slarvigt i Europa är ju att, att eh, Sverigedemokraterna har ju så att säga då, nazistiska rötter. Och det, det gör ju att det... Eh, alltså jag personligen tycker ju att... Eh, om man tittar på deras partiprogram idag mm. så är det ingenting särskilt anmärkningsvärt. De, de står för ungefär det som fossarna stod på 50-talet. De moderaterna ja. stod för när de fortfarande ville ha rättsväsende och, och, och, och kanske ett försvar. Va? Mm. Eh, och sen har de ungefär en finsk invandringspolitik. Va? Så att det, det, det, i sak, om man tittar på deras partiprogram så är det ju ingenting som, är, eh, som jag tycker direkt att man går upp i linjen. Eh, men de har den historia de har. Och för mig är det, väldigt svårt att, att, eh, det är väldigt svårt att känna något förtroende för personer som har gått med i ett parti när det fortfarande faktiskt var ganska rejält nazistans alltså Men det, kan, det gäller väl inte toppen av partiet idag, alltså det gäller väl inte de fyra starka personer i centrum de har aldrig studerat i Lund. <trykstrasserie> de dom är, dom är akademiker de har inte den typen av historia. Nej, men, de, men alltså, det jag menar är att de, de går med i det här partiet- när, ja. när det faktiskt fortfarande ser ut på det här sättet. Och för mig är det ett tecken på ett ganska dåligt omdöme. och det mm. tror jag inte man liksom blir av med. Mm. Uh, och, och därför förstår, jag förstår Jag Jag säger det för att jag vill säga, jag sagt det, jag förstår varför många personer reagerar starkt mot Sverigedemokraterna. Det är en annan sak än en dansk folkparti- eller UKIP i England eller sånt mm. där. Men ja. med det jag sagt- så tycker jag att det är fascinerande, om vi ska gå in på det, här med, komma in på det här med den ceremoniella svenska arenan igen, ja. så är det fascinerande med vilken enorm entusiasm och glädje i någon mening som, som, som många människor använder sig av av, av Sverigedemokraterna för att offentligt göra sin egen... Eh, korrekta hållning. Va? Alltså det blir Sverigdemokraterna som parti, blir ett verktyg för att man på den här offentliga nivån ska genomföra en, en så ceremoniell vagning. Va? Mm. Eh, och det eh, tycker jag är inte är ett fiskhetstecken. Så att det som är intressant egentligen tycker jag, med, med allt det här sagt om Sverigedemokraterna som parti så tycker jag att man lägger ner på tok för mycket tid. På att diskutera Sverigedemokraterna, partiet Sverigedemokraterna. Mm. Och alldeles för lite tid på att diskutera de som faktiskt... De hyfsat stora grupper i som faktiskt väljer eller kan tänka sig att välja Sverigedemokraterna. Ja, de växer, också. De blir fler fler. Ja, och det är ju de som är intressanta. Alltså det intressanta är ju de svenska väljare som lockas av, av det här partiet och som uppenbarligen har skäl att göra det. Att det är någonting som gör att de tycker att det här låter intressant och bra och reko. Och det, det kan vara sådana här eh, triviala saker som att de är oprövade. Alltså att man helt enkelt väljer det som, som inte har man inte har testat och ser hur det går. Men det, jag tror också att det finns en, ett antal så att säga, politiska eller samhälleliga, kanske snarare, ett samhälleligt missnöje som finns här. Som man måste ta på allvar. Och det har egentligen inte alls att göra med Sverigedemokraterna som parti. Det har att göra med, med mycket bredare förändringar i samhället. Och Sverigedemokraterna råkar vara där just nu och blir ett fokalpunkt för det här. Ja. Men min poäng är den här. Va? Man lägger ner alldeles för mycket tid på att diskutera partiet Sverigedemokraterna. Alldeles för lite tid på att diskutera de väljare som kan välja dem. Och skälet till att man gör det ja. är att man vill använda Sverigedemokraterna som så att säga, en runningsboy för att i offentligheten tala om att man är, äh, har rätt åsikter. Det är typiskt på den ceremoniella svenska diskussionen i, i offentligheten. En rundningsborg. Ja. Ehm, vilket bra år. Ehm, problemet är väl också att väljare, de som mm. väljer har de har ingen andra äh, ställe att gå hen och åka hem. Alltså, de har de liksom presset att, att, att, att rösta på Det Finns det inga andra partier som liksom har samma, har samma inhal, politiska innehåll. Nej, så är det väl. Det, alltså, det gäller ju i sig för, för, för, för till exempel Vänsterpartiet också Miljöpartiet, och Miljöpartiet i viss mening också. Det är klart att det, det kan vara så och det där kan man ju ha synpunkter på men, men, men samtidigt så tycker jag att Alltså det, det, man kan ju inte argumentera så att, att andra partier ska tycka någonting annat för att de ska se till att ett parti inte ska få några väljare det blir liksom lite konstigt, alltså partierna måste ju stå för det de står för men, men det som finns i det här, det är klart att det har varit en allmän rörelse bland politiska partier inte bara i Sverige men, men, men, men ganska uttalat i Sverige att man så att säga, går in i en ny fas nu. man lämnar olika ska vi säga, mer traditionella värderingar och, och går ganska snabbt åt andra hållet. Och, mm. och, och, äh, det kan ha göra med allting. Va? Alltså invandring är en del av det här, men det är inte alls bara det, utan det handlar ju om, om just såna här värderingsfrågor. De har allting från äh, ja, könsroller... Äh, äh, Uh, alltså i vilken mån som, som familjen ska spela roll och hur en familje, man anser att en familj ska se ut uh, det, det, alltså allt det här som, jag tycker kristdemokraterna har varit där och nosat, alltså allt det här som man kan säga att där det finns någon slags eh, drag av kulturkonservatism har, har man ju övergivit. Det har funnits inbakat en del i Moderaterna tidigare men det gör det ju inte längre och i den meningen är det klart att det är där Sverigedemokraterna har sin kan ha sin nisch. synes ja ja Och speciellt alltså i, i det området som är invandring, alltså det är väl det, det är det, den ene saksflocker mm. som, äh, som ger partiet äh, det äh, succé just nu. jag vet inte riktigt. Äh, äh, jag är inte riktigt säker på att det är det är klart att invandring är väldigt viktigt och det är klart att det är det som så att säga, deras drivkraft. Men jag tror att man gör det lite lätt för sig om man tror att det bara handlar om det. Jag tror att, att invandring ofta fungerar, som, ofta fungerar som en slags så att säga, huvudrubrik för ett mycket mer allmänt spritt missnöje. Mm -hmm. har... Vad var det för en missnöje? Ja. Ja, alltså det har att göra med, med såna här saker som, som till stor del egentligen inte är politiskt stridna. Alltså, våra samhällen just det här med postindustriella samhället. Våra samhällen är stödda i ganska snabb förändring. Va? Mm. Eh, Sverige, Danmark, alla. Eh, eh, gamla typer av jobb försvinner. Eh, nya typer av jobb kommer till. Eh, det blir väldigt svårt att försörja sig om man inte har en ganska så avancerad utbildning. Det vet, alla de här sakerna som gör att, att det finns en, en känsla av otrygghet. Va? Mm -hmm. och, då, och, då, och till det då kommer alla de här frågorna då, som då utmanar så att säga, så att säga, traditionella kulturkonservativa värden som har att göra med, med allt möjligt från, från religion och könsroller och mm -hmm. vad det nu kan vara. Va? Och där finns också invandring och det blir en sån påtaglig påtaglig punkt, därför att eh, det är svårt ja jag håller på att säga, det är inte alltid så svårt att se en, en kulturradikal för att de klär oftast på ett sätt som är ganska lätta att upptäcka, men, men, men, men kulturradikaler kan röra sig omkring oss eh, utan att man liksom vet att de är det men invandrare är lätt att se och därför blir liksom invandringsfrågan en, samlings, så en huvudrubrik för ett, ett mycket bredare missnöje. Sen finns det utan tvekan då problem som kopplar direkt till invandring. Och det är klart att det också spelar roll. Men jag tror att man gör det lite lätt för att man tror att frågan, sakfrågan i sig så att säga, bara handlar om, om, om just mm -hmm. de problem som finns när det gäller invandring. Men då skulle man ju tro alltså att der var, der var plads og rum for en renaissance, for en mere konservativ uh, mm. indstilling til uh, politik og til tilværelsen i det hele taget. Mm. Uh, men tværtom så så, så virker det så, at uh, liberale, alle enten liberale eller, eller socialdemokrater i, i Sverige, uh, og, og, og de liberale og de, de, de venstreflygler er ligesom enige om, at uh, indvandring, uh, det måske Sverige have mere af. Altså, mm. uh, der det borde vara ett rum för, för konservatism. Äh, men det finns inte alltså jag tror att det finns en. Äh, jag tror att när, alltså om, vi, om vi pratar mer allmänt... vi kan prata både om invandring och också som men Det är inte mm. samma sak. Men, men, men, men om vi ska börja med här med så att säga en allmänt mer konservativ politik. Jag tror att det är, Sverige är ett land som uppfattar sig själv, som, som, som gärna så att säga vill se sig självt som modernt och framåtblickande och så att säga, inte fast i gamla idéer. Och alltså, ordet konservativ i Sverige är ju stort sett ett skälsord. Det är liksom väldigt få svenskar som förstår att det kan finnas ett idéinnehåll i, i begreppet konservativt. <laughs> yeah. Så att, där har vi liksom det första problemet. Yeah. Men, men sen är det ju också det här som... som och det har att göra med rationalitetskulten. Och det, här, det här har jag sett i andra länder också- men jag tycker det har varit särskilt tydligt i Sverige. Det är att, att om man, om man eh, fungerar som svenska gör- alltså man tror på modernitet, man tror på rationalitet- det som händer då lätt det är att, att man får ett, eh, ett stukat- eller ett säga, eh, skadat sinne för proportioner och relationer- va? Mm. Eh, det som har hänt i svensk politisk debatt tycker jag de senaste 10-15 åren är att det som var ytterkantsfrågor, det som är så så här, var marginella frågor har liksom flyttat in till centrum. Ja. Och, och så tvärtom, det som har i centrum har flyttat ut. Um, så att, att vi kan till exempel ha, under, under en period så, så var liksom den viktigaste diskussionen i Sverige handlade om, om huruvida uh, man skulle ha... ha um, um, statligt stöd till lesbiska inseminationerna om um, um lesbiska par vill ha barn. Ja. Och jag förstår att det är en viktig fråga för lesbiska par. Jag kan ha full respekt för det. Men det är rimligtvis inte, det är lite Central. märkligt. Men det blir den stora centrala frågan i svensk politik. Och liksom, det finns många exempel, det var bara ett exempel. Det finns många exempel på hur sådana frågor tas till, till mitten. Mm. Och där tror jag liksom att, att vi har, där finns det ett problem som, som, som delvis är förklaringen till att, att där som du säger att det borde finnas för grund för någon slags konservativ politisk rörelse, att den, den grogrunden kanske inte är så bra. Att, eh, saklighet, med den här rationalitetskulten så tror jag att svenskar ofta uppfattar att saklighet eh, innebär att man inte eh, diskriminerar så att säga, mellan olika olika gruppers åsikter, ståndpunkter, meningen att något ska vara viktigare än någonting annat. Va? Om man har en, en stark lobby som talar för en liten grupp som till exempel lesbiska som vill ha barn då måste det ge samma eller kanske en, till och med större eh, eh, eh, uppmärksamhet än stora grupper av sig pensionärer, barnfamiljer, vad nu må vara. Ja, men, men, men, Just för att visa att man så att säga, är opartisk och, och saklig. Va? Men hvorfor er det blevet så, at de marginelle frågor ligesom har okkuperet centrum af diskussionen? Jeg har samme kænsler, når jeg læser svenske tidninger, så jeg bare skrækter. Altså, hvad fanden? Det er ligesom et freakshow. Ja, men altså... Till att börja med måste man ju, liksom, måste man ju, måste man ju se att det händer inte bara i Sverige. Alltså mm. läser man amerikanska tidningar ja. eller, eller ja. engelska tidningar så är det yeah. lite likadant. Men jag håller med om att jag tycker att det är mer uttalat i Sverige. Och huruvida det beror på att vi är ett mindre land, så att, att det helt enkelt har att göra med att all debatt blir mer enformig för vi är för få. Eller om det har att göra med kultur. Det är jag lite osäker på. Men, men, och vad det där beror på det, det, det är intressant. Och det, det, det finns tror jag många olika förklarar. Jag tror inte vi egentligen hinner med en, en, en tiondel av dem här. Men, men det har förstås delvis att göra med att vi lever i det här eh, postindustriella samhället där det blir viktigt med synpunkter, åsikter. Eh, media är väldigt drivande. Det vill säga det spektakulära, alltså samma drivkraft som gör att vi har massor av docksåtar och sånt där. Det spektakulära är, är det som alltid kommer högst på agendan. Och då är det mer spektakulärt med, med eh, olika eh, så att säga, små, eh, gärna lite sexuellt kittlande undergrupper i samhället och deras problem än stora, breda samhällsgrupper. De är inte spännande. Det är, det är mer intressant att, att, att se liksom på det som är avvikande det som inte är det. Jag förstår vad du säger, men alltså om vi skal have en ny finanscrash. Det er ganske spektakulært sp, sp, sp, sp, sp, også. Altså, ja, ja, ja. Do, do, dem er kanskje det vigtigste frokker just nu. Altså, kommer, ja. vi, kommer, vi at, kommer velfærdsstaterne at, at overleve. Det er vel også et, et, et centralt spørgsmål men det är just det här som är poängen att, att de här frågorna som, som just var i centrum för debatten för i varje fall 15-20 år sedan, ja. de är inte det längre nej. Alltså det, man kan titta på sådana titta på sån här saker som har att göra med, med penningpolitik eller mm -hmm eller någonting sånt. Va? Som är ett ganska svårt och med förlov sagt det är tråkigt ämne ofta men viktigt va? Det rapporteras på ett helt annat sätt. Om, om, mycket mindre om det och mm. diskuteras mycket mindre tidigare idag än vad det gjorde för 10-15 år sedan. Och det beror ju på den här typen av saker. Att, att man premierar det som är Eh, exceptionellt sticker ut och, och, och liksom eh, apart. Va? Eh, och det, det här är en del av det, det samhället. Det här är en dålig sida av det här mångfacetterade samhället eh, där, där alla så att säga, har en blogg eller en twitterkonto eller någonting sånt mm. där. Det är ju det att, att den här typen av trams blir, blir, eh, blir viktigare än, än, än, än sånt som är i, i, i sak. Är faktiskt det är viktigt. Mm. Här är Danmarks röst. Lyssna på FM, via radio 24 Ek, eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, Johan Hakelius, vi har tio minuter kvar och kanske vi kan försöka vara lite konstruktiva här till slut, slutet. Alltså, du, har pratat, du har pratat om, om framtidsfolket och rationalitetskylden Og vi har også pratet om, om, om, et, om, en, om en medicin, en, en, en kur, som man sagde på dansk, altså kunne, kunne vare mm. at, at, at blive en vis sans uh, for konservative uh, rørelser og konservative frugger. Uh, mm. Sverige uh, haster fremåt, sagde du. Uh, ska, ska, ska, og du sagde også, at svenskerne skal i terapi, eller Sverige skal i terapi. Alltså det är en slags historisk äh, terapi svenskarna måste äh, lära från förhållande Är det så? Ja, det, det tror jag. Äh, alltså det är, man, tänker, man tänker på det på ungefär samma sätt som man liksom gör en, en personlig terapi. Så mm. det är ju det man börjar med. Man börjar titta på sig. Vad kommer jag ifrån? Hur tänker jag? Vad fungerar som jag gör? Det, det är väl lite grann det jag är ute efter. Mm. Äh, det som jag tror, tyvärr tror jag, alltså, så ska det vara lite konstruktiva... Uh, och, det är en bra ambition. <laughs> Tyvärr måste jag lite kallt vatten över det där. med mm. en gång känner jag. Att, att det finns ju någonting här som, som sker nu. Som jag tycker är, är, är rätt alarmerande. Och det är ju det att det finns ganska högljudda. Jag ska inte säga stora. Men ganska högljudda grupper i, i, i Sverige idag. Så, inte minst de som har som, så att säga, tillgång till medierna. Som nu dra, känner liksom att det är dags att radikalisera. Så att det radikaliseras åt båda hållen nu. Va? Vilken typ av gruppgäng pratar du om? Ja, jag, pratar, jag, pratar, jag pratar jag menar inte nu liksom, extremister på höger eller vänsterkanten i första mm -hmm. hand. De, de är drivande så att säga, i, mm. som magneter. Utan det jag pratar om nu är i någon mening normala kulturskribenter, kolumnist, alltså folk som mm. uttalar sig offentligt eller mm. Mm. har en åsikt offentligt och där har jag märkt att alltså min inställning är den här om vi nu befinner oss i ett läge där, där det faktiskt är så att, att det växer, växer fram en, en starkare högerextremist, för det gör jag. den är inte stor men, men den, den, den, den liksom växer fram och det växer också fram en starkare vänsterextremist, mm. inte heller stor men den finns där, då tycker jag liksom att, att om man då är anhängare av ett demokratiskt och rätt ordnat och, och, eh, ja, samhälle där man diskuterar sig fram till saker snarare än att, att slåss om dem, då är det bästa sätt att möta det på, det är att hålla fast vid att, att inte gå till ytterlighet. Utan att nu ska vi liksom ta det lugnt och sanns vi, vi, vi, vi ska resonera om saker, man löser, löser problem och diskutera om det, man löser dem inte genom att, att fördöma folk eller att hata eller någonting sånt där. Alltså om man har den ståndpunkten då, jag har skrivit det här flera gånger mm. då blir folk blir rasande i Sverige. Om du inte hatar högerextremister eller hatar vänsterextremister då är det ju för dem. Och det är en väldigt märklig idé. Alltså, mm. det, vi är i ett läge nu som liknar, i den meningen, det är många som har, har varit immunosat på det här på olika sätt. Men just i det här avseendet så tycker jag verkligen att vi är i ett läge som liknar me mellankrigstiden. Alltså där det, man, man, det har satsat upp ett falskt val för människor. Man måste välja antingen att bli vänsterextremist eller högerextremist. Och det är ju bizarrt. Det är en precis bizarr tanke. Mm. Alltså allt däremellan finns fortfarande kvar. Och vi kan fortfarande välja det. Och det bästa sättet att skydda oss mot extremism på båda kanter är att hålla fast vid det. Vi ska inte hata folk. Vi ska inte hata men, men, människor för att de har andra åsikter än vad vi har. Vi ska inte hata andra folkgrupper. Vi ska vara lugna, kalla, rationella och resonera med varandra. Det är vad vi ska göra. Men skriver man det så då anses man vara extremistisk idag om man har inparar en synpunkt att man inte ska ägna sig åt extremistisk vem, vem, vem, vem är det vem är det som blir som blir arg på dig när du skriver det. Ja, men, ja, allting, allting från att jag kan få väldigt upprörda läsare. Nej mm. till att uh, man får glidningar av kollegor som säger att nu, är det nu gäller det faktiskt att ställa upp och räknas. Eller att man sitter, jag brukar ju sitta i en här, um, såna här nyhetspanel i tv och där har jag ett par gånger varit med om. Liksom att, att jag ser att folk som sitter med mig i panelen blir fysiskt upprörda över att jag säger att man ska ta det lugnt och inte <skratt> låta sig radikaliseras. Ja. Alltså det, det är en ärligt känd... Det är inte en, en pås. Det är inte en, en uttänkt politisk hållning från, från, från människor utan det är en ärligt känd känsla av att nu måste man eh, radikalisera sig för annars säger man inte ifrån. Och det är väldigt oroväckande. För att i förlängningen där alltså det behöver inte vara en majoritet som radikaliseras. Det räcker med att det är en ganska en, att en betydande minoritet som känner att det här är viktigt. För att samhällets själva liksom fundament, den här möjligheten att, att, att lösa problemen och diskutera och så vidare, undermineras ganska kraftigt. Mm. Och det är obehagligt. Så den, den svenska debatten har blivit äh, mycket ideologiserad. Och ja. du, du jämförde med mellankristiden. Äh, ja, ja. Och pratar om att det är bara en minoritet som ska radikaliseras, så har man äh, sociala problem. Och, alltså vi, vi, vi vet ju alla vad som hände efter mellankristiden. Mm. Det är en ganska, ganska stark metafor och historisk ja, jämförelse. Det det. Men, men alltså jag vill inte gå så långt att jag tror inte att det är så att... att äh, det är inte så att den här typen av utveckling med, med nödvändighet, att på det följer ett världskrig. Det, det kanske Nej. borde jag att i. Och dessutom borde det kanske överdriva Sveriges betydelsefullhet i världen. Men, men, men det jag menar är att det kommer ingenting gott ur en sån här radikalisering. Utan vad, vad som sker om man, om man går åt det här hållet är att man... Äh, urholkar så att säga, fundamentet för, för, för ett fungerande samhälle där grunden egentligen är någon slags tillit och, och någon slags fördragsamhet med att man kan ha olika åsikter och att man kan lösa sina, sina eh, ja, skillnader i, i åsikter genom att diskutera. Eh. Mm. Och, och, och så säga, vad som kommer ur det sen, det vet det, det är svårt att säga, men, men oftast, oftast följer det på det någon slags oro och, och eh, större, större mått av, av, av, av säga, kaos som brukar föda en önskan om ordning. Och det är ju alltid den här önskan om ordning som, som, som problemet sen ligger. Mm -hmm. och det, här vi liksom, det här finns ju, ju gång på gång i historien. Man har den här perioden av, av så säga, mer eller mindre kaotisk och radikaliserad eh, samhälls, eh, samhällsdebatt som sen eh, avslutas oftast med att man, man söker en stark ledare eller om ett enkelt svar eller något sånt där. Alltså all sån här radikalisering leder ju till någon form av enfall och i värsta fall till, till någon ganska antidemokratisk enfald Så mm. det är lite nervöst. Tidigare i programmet programserien här har vi haft den sociologen från Malmö Jörgen Adamson, i studion och han pratade om att om inte vi pratar så kommer vi att slås. Det var hans utgångsreplik. Mm. mm. Jag känner till honom väl och han har, har ju aldrig sett. Det är precis, och det är precis det han talar om som, som jag menar också. Om man inte. Eh, alltså ta ett sånt här ord bara på ett en enkelt mått. Va? Ta det här ordet hat som eh, för fem år sedan knappt förekom i svensk press. Mm, mm. Och som idag förekommer nästan varje dag. Och vad som är mer intressant. Alltså det började dyka upp som till exempel mäthat. Alltså de här som mm, sitter på mät. Mm, mm. Men nu används det oftare, inte, inte ofta men oftare än förut på ett sätt som inte är negativt utan det är neutralt eller kanske till och med positivt det talas, kan talas positivt om klasshat, det kan talas positivt om hat mot rasister och så vidare va? Mm. Mm. Eh, och det där tycker jag är, är, alltså, det är ett tecken på just det här som, som han är inne på, att då är man på väg in i ett samhälle där man slåss istället för att tala mm. Johan Hakelius, du ska ha många tack för din medverkarna här och nu får du tid och ro och Og også bra vedtager, tror jeg, til at skrive din, din kommende bok om, om engelsk kulturen, del no, 2. Tak, ja. tak så mycket for dine medvirkerne. Det var vældig op oplysende. Uh, og uh, Du må have en, en bra arbejdsdag. Der. Så, tak for det med. Ja, tak, tak. Ja, i morgen så sender vi Øppen Røst. Vi har samlet en ret af svensker, som alle kritiserer andre dræk end dem, vi har pratet om i dag i Sverige. Vi kommer at prate om ulike saker, og det er lidt en liten en hemmelighed, hvor emnerne kommer at være. Vi hørs klokken 10.05 i morgen. Det er altså åben røst i Danmarks, i Danmarks røst. Tak for i dag. Vi hørs.